Vi ska ta och kasta ett öga i dagens tidning. På sista sidan i dagens nyheter idag så är den traditionella kungabilden om jul på slottet. De traditionella bilderna från julfirandet. Vi har detta till ära kallat hit första julväbeln, Rutger Lindemann. Hjärtligt välkommen. Tack. Ni är alltså väbel vid kungliga slottet. Jag är julväbel, ja. Vi är, vi är, vi är tre julväblar. Det är jag eh, som är Alltså första julväbel Och ja. sen har vi andra julvebeln Som är Erik Dahlström Aha. Och sen har vi fjärde julvebeln Som är Erik Dahlberg Ja, ja men tredje då? Tredje är Erik Dahlqvist han, eh, han är ja, Han är Ja, Ja, han är borta han antas ha somnat i samband med, med när vi skulle kasta ut granen för att har blivit utkastad i samband med detta. Men det är inte riktigt uträtt. Har det sådana julgransplunder? Ja, det, ja jag, jag har varit anställd själv sedan 1905. Ja. Min mor var också anställd på slottet Och jag har alltså varit knuten till... HV, jag har till och med blivit alltså eh, döpt efter gamle kungen då, ja, efter kungen ja och, ni het, heter ju rutker nej ruter jag ja, ruter Ja, ja, ja, jag så det och jag har alltså för jul jag började som eh ljusnisse ljusnisse, ljusnisse. ja det var fem då ser man tända de har Ljus i alla fönster Ska någon tända ljusen i fönstret ja. Och det började man tidigt med På morgonen Och på Framåt Sen När jag hade tänd sista ljuset Så fick jag gå och tända ett nytt på fönstret För det handbrinnade ner nämligen. Så att det var heltidstjänst ja, Det var ett stift jobb Det var stift som fan Ja det var Sen 1932 så blev jag första i julvävel. Ja. Vad innebär det då? Då ska man ha hand om juldekorationerna jul av alla slag. Vi har hand om juldekorationerna av alla slag. Mm. Och även Vi ser till exempel gamle kung Gustav den femte, han ville alltid åka i i, i, i släde till ä, julotan på, på julatomågonen. Ja, ja. Och det var väldigt trevligt. Men det där klingande ljudet, det skulle vi ordna allting med det städpartiet. Men 1936 jag ja, ihåg det, då äm, då hörde man inte något klingande där. Sa, nej, där. Det, det var att vi, vi fick ha 12 hästar och en tra, Det fanns ingen snö det året. Så att, ä, det gnissla så jävligt utav leden när vi åkte så man hörde inte själva det klingande Lätet ja. utan äh, <skratt> ja det blev väl inte kungen glad kungen var väldigt glad hela tiden ja. han spelade alltid kort det är där av jag fick namnet kunde jag ja, ja just ja det, ja Kom ni ihåg det? Mm. Jo då, vi är inte tappade bakom en vagn inte. Släde var det detta vi talade om, ja. ja. Jo, sen så ska vi alltså äh, kläda mm. äh, äh, högt där. Nu, Vår närmaste chef, det är alltså kammarherrn. Vi har ju haft, han är inte mer längre bland oss, men det var kammarherr von äh, äh, Selams. Det var en elakligt, ja... Och en, liten, en väldigt liten, kort, elakt jävel. Ja, det var det. Han, det var en jul. Jag kommer ihåg, 1942, 1943, 1942 var det. 42 på vintern var det. Kommer jag kom ihåg vad jul, Det ja. kommer Då var han borta plötsligt? Ja. Han plötsligt borta, precis borta var han, precis borta var han. Han var plötsligt borta. Det visade sig att vi hade hängt upp på dem i granen. Ja ibland juler. vi hörde svaga skrik så vi fick ner honom. Det hände en annan sak med honom också. Kommer jag ihåg det var 1942, 1949, 1942. Så. Så var det då hade vi också. Då vi har emellertid nämligen även han de inpackande så det är konungsliga julklapparna. Oh, ja. ja, då hade vi då, då var det kom jag ihåg Då hade han också försvårat. Och när äh, det var då varande prinsessan. Äh, äh, vad heter hon? Man tänker på Mago. Kommer man vet hon? Desirée. Ja, ja, ja, hon äh, hade, äh, hade då varande äh, prinsessan Desiree Hon äh, ni packade upp honom där men när hon klämde honom just på magen Så sa han inte mamma utan han sa Jävlar mamma sa jag. Det var väldigt skojigt ja. Jo vi har hand om det både mesta Och sen så ska vi Sen är det julbordet har vi inte själva hand om Det har vi kockat. till Men vi ska, se, vi ska spritsa roliga Vackra krummelurer på skinkorna ja. Bara för att vi ska se trevliga ut Ja när vi går in ja. och, och säger att nu är det färdigt Och, och, och sådär och, och sätta krusat papper Bakom öronen ja, eh, på, på svinet Eller på eh, ja, Högst närvarande gäst ja, och, eh, sen, eh, så har vi, sen ska ju de olika vi Ska ju ha olika rätter Vi ska se till placeringen Så ska till exempel Gamle prins Wilhelm här Skulle alltid ha bakvänd julkorv Kommer jag ihåg Det är tydligt, tydligt. Kidligt ja. Ja. Ja, trendjur, ja, alltså Julkorven brukar inte gå sova. En eller del. Han, han ville ha en eller del. Ja. Så vill han ha det alltid. Det var en ja. gammal serven. Ja. Och eh, prinsessin han skulle ha eh, han skulle ha igelkott, va? ja det är koktigekott, jag tyckte han Har Man äter det som kronerskock ungefär, man han var... Han tyckte väldigt gott. Men nu kommer jag inte ihåg mer...